Köszönöm a lehetőséget, hogy előadhatok itt, köszönöm a felkérést, hogy meglettem találva gyakorlatilag ezzel a Humveyor rendszerrel kapcsolatban. Először is a, ezzel a nem fogunk kijutni, ez egy modern rendszer, gyakorlatilag 12 éve létezik, az eltén kezdték el ezt, az egészet kifejleszteni, illetve ott vették át ezeknek az alapjait. Így nagyon röviden, 5 percben nagyon nehéz ezt összefoglalni, ez 12 éve létezik maga ez a rendszer, 12 évet 5 percben összerakni, ez egy picit töményre fog sikerülni. Gyakorlatilag a Humveyor rendszer az a 60-as éveknek az amerikai holtkutatási programjának a modellrendszerét vette át. Gyakorlatilag a NASA publikálta ezt, hogy az oktatásba hogyan lehet magát az űrkutatást beemelni, az űrkutatásnak milyen lehetőségei vannak a modellezés szintjén. Tehát ez mindig csak a földön maradt, szomszédszobába, szomszédkenyomba lerakva az űreszközt. Magyarországon a Humveyor rendszer indult el, ennek két darab oldalága született. Az egyik a Rover rendszerek, ez a Huszárként lett ismert később, ez gyakorlatilag a leszállóegység leszálló melletti mozgó eszközöket tartalmazza, illetve egy Humballon projekt indult el egy-két-három évvel ezelőtt, ez gyakorlatilag a légkörbeni vizsgálatokat, légkörbeni, gyakorlatilag léghajóra szerelt rendszer tartalmazza. Fontosabb Humveyor csoportok, ugye a legelső az az Eltén alakult ki, a Bérci Szaniszló koordinálja ennek a működését. Jelenleg 15 darab Humveo Project fut az országban, egyetemeken, illetve főiskolákon szétszorva. Maga, ami az egész rendszernek a célja volt, hogy az innovációt valamilyen szinten a pedagógiai területre vigyük be. Ugye iskolai képzés az 90-es évek elején indult el, iskolai képzés azóta csak inkább hanyatlott, mint emelkedett. Minden pedagógusnak azért jellemzően az volt, hogy van az ő tantágy és a többi nem számít. A honveyor azt próbálja ezt egy picit más közelítésben megfogni. Ennek az a lényeg, hogy a, nem, a tantágyak nem önállóan léteznek. A tantágyak mindig kapcsolódnak másokhoz, és a diákokat megtanítsa arra, hogy komplexen gondolkodni. Egy fizikai összefüggés nem önmagában áll, hanem valami matematikai háttere is van. Meg vegyészet, meg mechatronika, meg fizika, meg úgy minden egyben, és tessék ezt átlátni. Tehát így valamilyen szinten a komplex gondolkodásra próbál nevelni. Magában az egész Humveyor rendszernek a szemlélete is ezt akarja, itt egy komplex rendszerről van szó. Van egy, lesz, egy földi, úgymond irányítóközpontunk, tehát a modellezés alapját valahol lesz képezi, ezt itt az ábrán a számítógép próbálja demonstrálni, van egy távoli eszközünk, ami valahol leszállt valami bolygó felszínén, ez a klasszikus Humveyor eszköz, ez a kép közepén található, Létezik különböző mozgójárművek mellette, ez a huszárrendszerek, ez a kis autóval van demonstrálva, illetve valamilyen szinten most már elkezdődik a légkörbeni légkörfizikai kísérleteket felvonultató rész, ez a humballon, ezt a légballon próbálja úgymond reprezentálni. Ezekre kísérletek is voltak, már elég szép eredményeket sikerült ezzel elérni. Itt maga a rendszernek egyes részei önállóan is megvalósíthatok, és ezek a re re rendszerek természetesen tovább is bonthatóbbak sok apróbb részre. Ami az egész rendszernek a komplexitását adja. Mindenütt próbálunk minél hatékonyabb, minél, minél felhasználható kódokat, felhasználhatóbb eszközöket létrehozni a Hunveyor rendszer kapcsán. Ha valaki valamit kitalált, az ne el, ne csak az vagy, hogy, jaj, de ocsináltam egy ilyet, ki tudom rakni, és eltűnik a sütijesztőbe. Különböző publikációkban megjelentek ezeknek az eszközöknek a leírásai, akár legyen itt egy fogókarról, egy kommunikációs harrendszerről szó, ezek mind elérhetők. Maga a Hunveyor csapaton belül gyakorlatilag bárki ezeket szabadon felhasználhatja. Eddig nagy probléma volt, hogy jellemzően pedagógusok fogták, fogták össze ezeket, és ilyen műszaki szemlélet egy picit a háttérbe szorult. Ami maga az egész rendszernek a filozófiája, hogy mindenképpen valamilyen nyílt rendszerben próbálunk gondolkodni. Ennek az a következménye, hogy hardware eszközből és software eszközből is elérhetőek, open platformosak. Bárki tovább mehet, bárki belebújhat, bárki fejlesztheti. Ugye nem kell bemutatni a lin Linux-Windows ellentétet, melyik hova vezet majd, ez egy külön történet lenne. Maguk, amiket felhasználható, építő kockákat beleépítenek ebbe a rendszerbe. Hardware szinten jellemzően a kereskedelemben beszerezhető, vagy viszonylag könnyen megépíthető eszközök képzik ezeknek az alapjukat. Gondoljunk arra, hogy általános iskolan 4.-5. osztálytól már ebbe az irányba el lehet kezdeni indulni, terelni a diákokat, picit a műszaki szemlélet felé. A szoftver oldalról nagyon sok minden már nyíltan, nyílt forráskódon elérhető, és érdemes ezeket használni, mert később bármilyen hiba van benne, vagy továbbfejlesztés, ezek mind hozzáfér hozzáférhetőek. Maga a leszálló rendszernek a belső vázából egy nagyon-nagyon vázlatos felépítés. Két fő kommunikációs csatorna épül ki benne, az úgynevezett OneWire vagy Egyvezetékes a különböző a szonda és érzékelőrendszerek irányában. Itt nagyon sok minden Mondjuk azt modellként a kereskedelemen beszerezhető, gondolj csak egy egyszerű időjárásmérő állomásra. Ezzel rengeteg mélést, planetáris mérést már meg lehet valósítani. Szélsebesség, páratartalom, hőmérséklet, különböző nyomásviszonyok, ezeknek a kialakulásai, megvilágítással összefüggő, mindenféle paraméterek mérhetőek. Illetve a nagysebességű rendszereknél például az inézet busz került itt megvalósításra, különböző szervóvezérlések, a mozgásoknak a vezérlései, kamerarendszereknek a képeinek a továbbítása vált nagyon könnyen lehetségesé. Maga a jó rendszer az, az ábra próbálja mutatni igaziból, mi, mi, az, mi is, ami ez, ezt az egészet takarja. Van valahol egy terepasztalunk, ott ki modellezünk valamilyen felszínt, ennek a felszínnek a kialakításán leszálló részek, hol sziklák, hol homokos felszín, hol ilyen teljesen kolloid holtpor van rajta, és ezt egy darab monitoron valahonnan távolról próbáljuk irányítani, távvezérelni. Hasonló megvalósítást visz a magyarok a Marson Project is, csak ott egy paraván mögé bújnak el. És a maga a projektnek az elején, a Humveyor rendszernek az elején, elején fölmerült egy olyan rész, hogy igazából mi van akkor, ha mi ezt nem akarjuk kivinni modellezési szinten az űrbe? Mi van akkor, ha csak a saját lakásunkat akarjuk nézni? A szenzorok gyakorlatilag megegyeznek ezzel. Nyitási érzékelők, hőmérséklet, páratartalom, ugyanott vagyunk. Az, hogy távolról meg akarok nézni valamit, most azt hisz, ez az internet, rádiós kommunikáció, rádiós kommunikációból valamelyik megoldás, ugyanott vagyok. Gyakorlatilag nem korlátozódik le az egész rendszer az üreszközökre. A Humveio 13 fejlesztésében veszek részt kollégámmal. Itt nagyon sok minden már megvalósult ebből, néhány így a rendszerből, különböző szondák, kommunikációs modulok. És hát nagyon röviden, nagyon vázlatosan, igazából 12 évet próbáltam összefogni, nagyon röviden csak ennyi fért bele, egyszer majd talán lesz ennek folytatása is. Köszönöm szépen! És valakinek valami kérdése esetleg, hogyha fölmerült? Kezdjétek. Aki a gyorsabb. Említette a szó, hogy a 2013-tól, ez miben különbözik az előző, tehát mi volt ez a legfontosabb dolog, amit meg problémája. Igazából... Igazából itt, itt maga az egyes Hunvajor rendszerek, azok nem probléma körre vannak kihegyezve, hanem az, hogy egyes területek foglalkoznak ezzel. A Hunvajor 1 az az Eltén alakult ki a Paleontológiai Intézetbe, Hunvajor 2 azt hiszem Szombathelyen, Pécsen, és gyakorlatilag a nevek azok innen származnak. Semmi olyan, hogy ki melyik területtel foglalkozik. Tehát hogy mindenki próbálja a többieknek az eredményeit beépíteni a sajátjába, valahogy továbbfejleszteni, és utána ezt úgymond a közösség felé publikálni. Mi, amit, mi csak a leszállóegységgel egységgel foglalkozunk most jelen pillanatban a szenzorrendszereit fejlesztjük, tehát akár az Inézet C buszokról, akár a nagysebességű buszosról beszélgetünk. Jelen esetben most a fizikai mennyiségek méréseit spektrofotométer, tehát fölfelszínek a, szinten az összetételét, hobbi szinten otthon, tehát nem a milliós műszerekkel hogy lehet ezt megoldani. A hőmérséklet nyomás ezeknek a mindenféle oldalát megfogva, és itt. Kihegyezve arra, hogy ez a pedagógiában hol lehet majd bevezetni. Tehát fizika órán ne az legyen, hogy a tanár felrajzol valamit a távlar, és higgyétek el, hogy működik. Tehát az, amikor egy ilyen mondjuk 8-10 ezer forintból egy spektroszkópot össze lehet rakni egy berendezést, ilyen az iskolákban jelenleg még nincsen. És gyakorlatilag ez az egyik célja is a projektnek. Gyakorlatilag itt a fejlesztéstől függ, hogy ki melyik irányba indult el. Volt, aki egy PC-t rakott be, egy ITX rakott be magába a rendszerbe. Nálunk itt a hardware oldalról mi például Arduino-t pakoltunk bele. Tehát egy mikrokontroller alapú rendszert, pont azért, mert teljesen nyílt mind a szoftver, mind a hardware oldalról. A real-time az nálunk nem... Nem azonnali beavatkozást követelő rendszereket fejlesztünk, hanem adatgyűjtést, és majd, ha ideje van, akkor továbbítja valami külső világ felé. Nem az irányítás technikára van kiegyezve, itt magára a modellezésre, tehát például az első modellek is úgy néztek ki, hogy a földi leszállóegység és a tehát a földi központ és a leszállóegység között nem is vezeték nélküli kapcsolat volt, hanem egy teljesen kutya közönséges volt kihúzva. <gül> tehát ami modellezésre jó, de Ilyen pont azért modellezünk, tehát nem egy érzélyben a valóságot akarjuk leképezni. A Meg... a nem, semmi nem, nem, nem, nem, nem, nem. De itt pont az, hogy demonstrációs cél, hogy igen, működik. Egy, olyan rendszert tudunk-e hogy irányítani, amit nem, amit nem tudunk oda menni megfogni. Vannak egy ilyen öveges feelingje, azért akármilyen, hogy mennyire lehet lefele, mennyire lehet az alsó részeket, vagy az összetevőket bemutatni. Teljesen. Hát, hát, hát, hát, igen, igen. Gyakorlatilag itt a, maga az oktatási irányvonal miatt lehetőség van arra, hogy lemenni az alsó szintekre. Tehát egy hőmérsékletmérésnek mi az alapelve, egy fizikai mérésnek mi az alapelve, egy spektroszkópiás mérésnek mi az alapelve, és ez a valóságban hogyan jelenik meg. Például most egy radarrendszernek a is zajlik, ami gyakorlatilag a hang visszaverődésén alapul, és innentől egy... Egy hangvisszaverődésből hogyan tudunk egy abszolút térbeli rajzolatot csinálni nagyon egyszerűen. Például most egy ilyen fizikai kísérlet zajlik. Tehát tényleg az, hogy megfoghatóvá tenni azt, amit picit valamilyen szinten elmisztifikálnak. Szinten el a ez gyakorlatilag ez középiskolai, gimnáziumi szinten is már zajlik, és zajlik egyetemi szinteken is. És elég lelkesek, és például a... Ugye a holdkutatásnál, arra volt eredetileg a humvei rendszer kihegyez, ez volt a bazaltoknak a vizsgálata az, ami ebben megy. Gyakorlatilag a Balaton felvidéken vannak olyan bazaltbányáink, amik már nem működnek, viszont maga a bazaltnak a szerkezete az megegyezik a holdi kőzetnek a szerkezetével. Tehát ilyen analóg kísérleteket lehet nagyon könnyen végrehajtani. És gyakorlatilag majd ilyen osztálykirándulási jelleggel is működnek már ilyen kísérletek.